Якщо це була підказка проведіння, то дуже жорстока. Я засвоїла такий серйозний урок долі, порівняно з яким усі мої попередні випробування здалися мені дитячими пустощами. Я ніколи не можу зізнатися комусь і не розповім того, що сталося. Я боролася і, напевне, не відступилася б, якби в мене вистачило сил. Здається, всі залишилися живі, але за бійку мене вислали на каторжні роботи. Коли мене перевозили, я постійно втрачала кров. Я не мала сумнівів, що це моя остання дорога. Тепер я розумію, що покладатися на свої перечуття не можна. Всупереч погрозам, моя каторга стала для мене порятунком. Хоча клімат тут неможливий, Вогко холодно і завжди похмуро. Не залишилося жодного сумніву. В мене туберкульоз. Хвороба постійно нагадує про себе. Я слабшаю. Незабаром мені буде важко виконувати навіть побутову роботу. Але все ж таки я не померла. Мене врятував тутешній лікар. Ще півроку тому він був студентом медичного інституту. Славко був занадто молодий, щоб зачерствіти і втратити співчуття. Я пам'ятаю його переляк і розгубленість, адже він ніколи не робив абортів. Він чесно сказав мені, що в мене інфекція, що я втратила багато крові, що дитина давно померла і відторгається частинами. Його висновок – стан критичний, Варіант з операцією був для нас єдино можливий. Карпо Іванович побачив, що вона виправдовується перед ним, але це було зайвим він завжди любив тільки Діану як митець любить своє творіння. Маленькі істоти були б зайві у цій любові. Я не знаю, чи пережила б я хворобу, якби не допомога Славка. Він і Левко узяли наді мною шевство пояснили мені, що до чого. Доки я хворіла, мені запропонували місце покоївки у нашого капітана. Разом зі мною його самотність розвіювали куховарка і праля. Перша не страждала навроду, а другі було далеко за сорок. Я підозрювала, що не все так просто, але вмирати мені розхотілося. Розповідали, що наш капітан був трохи при у своєму розумі, і батько заховав його у глушенні, подалі від людей і ганьби. Але мене він зовсім не чіпав, ми майже не спілкувалися, і я не могла сказати напевне, нормальний він чи ні. Вчора він сказав, що ми кудись їдемо. За кермом вагово за він, а я за компанією. Оскільки мої каторжні роботи проходили непогано, і всім серцем я не бажала змін, то погодилася. До того ж він здавався мені мирним, інтелігентним, хоч це й дико для наших умов. Шляху майже не було видно. Ми їхали між деревами суцільною багнюкою. Мені стало моторошно, коли розпочалася злива з граду і страшним вітром. Капітан не збавляв швидкість, щось постійно розповідав і зовсім не дивився на дорогу. Не знаю, як я не вистрибнула з машини. Від переляку я пережила мить повної щирості, то був момент істини. Я боялася вмирати. А ще я не хотіла навіки залишитися в обіймах покалічених смерек або вліпитися обличчям у землю. Капітан помітив, що я боюся, і порадив покластися на долю. Мені здалося, він просто нудьгував і не хотів одинцем іти на самогубство. Коли розвиднілося, він зізнався, що завжди ходить по лезу і любить ризикувати. Цікаво, як довго люди поруч зі мною робитимуть все, що заманеться ані трохи не соромлячись моєї присутності. Карпові Івановичу стало паркою, він вийшов провітритися. На дворі стояла неймовірна спека. Сліпило сонце, з-під ніг пилюка. Карпові Іванович підійшов до бочки з пивом надії гамувати спрагу. Дівчина у білому фартусі зміряла його одним із тих незабутніх поглядів, яким може нагородити молода і вродлива продавщиця старого недоумка, що псує своєю появою краєвид. Молоді хлопці, які зручно розташувалися з великими пивними кухлями за столиком, дивилися на спітнілого дідугана з неприкритим співчуттям. У нього тремтіли руки, і паморочилося в голові. Він узяв маленьку склянку і почув за спиною. Куди йому велику, його певне простатит замучив.